мов, риба в ятирині. Та небагато Максим зробив кроків. Те підозріле клацання, що він його чув раніше, зринуло несподівано просто перед ним. І Максим встав, причаївся біля дерева, придивився. Господи, так от звідки чулися ті підозрілі звуки клацання. Просто перед ним у поперек, перетинаючи йому шлях, Рухалась обережно ціла череда тіней, і щось зрідка клацало, то клацали рушниці, що ними тіні підпиралися як паліччям. Поставлено на кригу чи на щось тверде кольбою, рушниця видавала глухий металевий звук, клацала. А тіні йшли, йшли, це йшли стежкою, один за одним якісь вояки, і йшли мовчки. Лише зрідка чувся стогін, то де-не-де несли ранених на ношах, теж очевидно зроблених із рушниць. Часом зринала приглушена лайка. Максим стояв довго і чекав. Нарешті тіні прийшли. Стало знову тихо. Тоді Максим швидко рушив і, перетявши широко протоптану стежку, пірнув у гущавину. Тепер уже, мабуть, шлях йому вільний, думав він. Але не судилося Максимою прорватися на вільний, незагрожений простір. Ідучи гущавиною, він нагло вигнався просто на дорогу, на якій стояло багато машин і гармат, суцільною мовчазною лавою. Максим влип у сніг, але його помітили. Почувся окрик, окрик по-німецькому. І Максим кинувся щасили назад. Шугав, перебігаючи від дерева до дерева. Навздогін йому звелась ракета і попливла над лісом, а по землі пливли тіні від дерев. Веремія тіней, серед яких губилась тінь Максимова. Він засміявся і пішов спокійно серед тієї Веремії. Пішов, прислухаючись та крадучись, як звір, забираючи тепер все лізніше і лізніше. Перетяв стежку, Цього разу зовсім порожню. І подався якомога швидше. Ішов досить довго. І знову наткнувся на якесь мовчазне товпище машини людей. Цього разу його окликнуто було вже по-російському із градом несамовитих матюків. Максим кинувся геть, а навздохінь його знову звелась у небо ракета. Тепер до цієї ракети відгукнулась також ракета з того боку, звідки Максим щойно втік а потім ще одна, з півдня, закрутилась віхола тіний, шалений крутіш чорних, синіх, фіалкових, сизих плям. А в тій віхолі посередині металась людина, затято, вперто провокуючи смерть, граючись із тею смертю у півжмурки. Одні ракети погасали, другі звивалися знову і знову. Так Максим борсився посеред спалахів ракет із трьох боків, мов у зачарованому колі, дедалі все затятіше, намагаючись із нього вирватись, а при все тримаючи курс на південь. Але гай-гай, кожна спроба вирватися трохи не коштувала йому голови і забирала рештки сил. Кілька разів ліс було обстрілювано навмання, Навальним сліпим вогнем із трьох сторін, але до середини лісу ніхто не йшов. А може йшов, може десь і крався хтось поміж деревами, але не міг натрапити на Максима, що посувався дуже сторожко від дерева до дерева, мов тінь. Він усе намагався прорватися на південь, та нарешті втратив надію на це, і, стиснувши з розпачу зуби, повернув на північ, назад. У той бік, звідки прийшов, іще в день. Туди пройти було легше, бо то була найширша і відкрита сторона того трикутника вогню, в якому він опинився. Хоч і як не хотілося йому повертати, але мусив. Він би іще не пішов, та бачив, що загибає від холоду і від утоми. Єдина надія лишалась тепер на людське житло, а найбільше житло, що він його бачив, було там. Іти було тяжко. Передусім, він не був певен, що в лісі не крадеться, полюючи за ним хтось із переслідувачів. І це змушувало його бути дуже обережним. А крім того, він не знав, як саме йому вийти на північ, до ближчого села, бо втратив зовсім орієнтацію. Ніби нічого не змінилося в розтушуванні лісу і частин світу, а замість сонця що правило за орієнтир у день, тепер на тім самим місці стояв місяць, але нічого не можна було розпізнати. Все стало якесь інше, фантастичне, і дерева, і кущі, і горби та ямки, і сліди на снігу. А надто замутили зір оті ракети, і невідомо було, чи то тіні весь час оберталися навколо нього, а чи був повен ліс живих істот. Проте Максим нарешті таки вибрався з лісу. Довго вибирався, але вибрався. Незабаром пізнав той вал за селом, із якого вийшов вдень, спустився з валу в садки, пройшов до села і вийшов на шосе, що проходило вулицею через село. Постукав у якусь хату мертво, постухав у другу мертво. Ніяких ознак життя. Став посеред дороги і так стояв майже дрімаючи на ногах. Ззаду на шосе почувся гомін і кроки. Якісь люди йшли з боку Гайворена. Максим і собі пішов помалу дорогою вперед, у тому ж напрямку, куди йшли ті люди. Вони скоро його догнали. Це була група якихось дивних солдатів, без зброї, без нічого. Йшли безладною купою, чвакотіли по калюжах, зрідка і тихо перекидаючись словами і лаючись. — Ей, слиш, товаришок, куди це ми в іродової мами йдемо? — спитав котрість у Максима. — На Борисівку. — А далеко? — Поміряєш, — відповів за Максима злобно хтось інший з солдатів, чомусь вирішивши, що запитання було адресовано до нього. — А це що? — спитав хтось із іншого боку і невідомо кого. — А тобі не все одно? — відповів ще хтось із протилежного боку вулиці і тяжко понуро вилаявся. «Завертай у першу ліпшу хату!» І вони всі завернули праворуч, переходячи вулицю навскіз по баюрах і розбиваючи тоненький лід, що не уже встигли баюри пришерхнути. Подалися до хаток, що тулилися над урвищем. За ними подався і Максим. Усі разом увійшли до якоїсь хати, зірвавши двері з засова, і відразу ж усі попадали на солому, настелену попід стінами». О, тут уже таких, видно, було, перебуло. «Чому засунула двері?» «Трах, бабах, бах!» Спитав хтось у темряві люто і навмання, завертаючи вже з селоми до уявної господині, що теоретично мусила б десь у цій хаті існувати. Десь у кутку, мабуть, на полу, щось жалібно захлипало. «Брось!» — сказав хтось із солдатів меланхолійно, і вже крізь сон. Той, що питав, сплюнув люто, Проте навіть не договорив Матюка за хріп, засинаючи. І всі, хто тільки був на соломі, поснули відразу ж, мов побиті. І Максим серед них. Розділ 18. Що сказав Кант? Що сказав Сократ? Ніцше, Шопенгауер, Маркс, Малатеста, Спіноза, Конфуцій, Магомет і інші, інші, і інші... Всі добрі і злі генії. Все, що вони сказали гуртом, не має ніякого значення. Могутній струс гойднув Максимом і змусив його не проснутися, ні, змусив зринути з гарячки і опритомнути. Навколо було чорно і одночасно сизо, ще дзвеніли, впавши на землю, видавлені повітрям шиби. У хаті на солому було тихо. Всі вже позникали і не було нікого. Лише в кутку на полу щось хлипало. На соломі ж лежав тільки він, розпластавшись, руки йому було наче прибито до землі, а хтось усередині в ньому говорив меланхолійно, гірко, поміж словами відзначаючи автоматично, що там, десь у темряві, впала тяжка перетяжка бомба, і ще йшли, рокотали по землі луни. Так, усе, що вони сказали, не має ніякого, ніякісінького значення, бо не може, не може, ні, не може врятувати людину. Руки й ноги Максимові ніби хто прикрутив шрубами, ні звести, ні ворухнути.